Розділ третій. Допоки ми йшли до поліцейського автомобіля, я міркував про те, що сталося. Час і місце досить своєрідне для таких міркувань. Але тут було краще, ніж у тюремній камері. Куди я незабаром прибуду. Поки що ще вільний, можна сказати. Неважко уявити, яка має бути місцева в'язниця, якщо судити по звичайних міських будинках. Немає сумніву, що це будівля зі стінами завтовшки метр, збудована в епоху іспанського панування. І немає сумніву, що ті, хто одного разу туди потрапляє, залишаються там назавжди. Я про це думав і прийняв рішення. Я не гнитиму у в'язниці за злочин, якого не робив. Якщо не зможу вирватися на свободу, нехай краще помру. Це єдина альтернатива, яка залишається мені. Втім, Єва пішла, і ніщо більше не мало значення. Але з цього моменту моє життя в моїх руках. Мабуть, я надто ціна людина, коли до мене приставили стільки поліцейських агентів. Мабуть, їм наказали поводитись зі мною великодушно. Можливо, тому що, як сказав Акоста, я іноземець. Справді, я ще не був у в'язниці». Мені дозволили виправдатись І якщо це не вдалося мені, то їхньої провини в цьому немає То була, можна сказати, доля Мене можуть вбити і залишити на бруківці Але моя нога не ступить на територію в'язниці Якщо я піду туди, то лише у горизонтальному положенні Таке рішення дуже спрощувало цю справу у плані втечі Я повинен діяти зараз або ніколи до того, як мене знову затиснуть у авто, де чекає ще двоє агентів. Там ймовірність успіху зменшиться ще у кілька разів. Крім того, на мене можуть одягнути наручники. Чому вони не зробили цього раніше, я не міг уявити. Можливо, аж до останнього удару пана Чина я ще не був під законним арештом. Тепер уже був. Хоча різницю поки що ще не відчув. Загалом кайданки будуть, зараз мені треба діяти. Ми йшли вузькою темною вулицею, я у середині, а Коста позаду мене, двоє поліцейських попереду. Вони були озброєні, але мене це не турбувало. Після того, як я втратив Єву, життя оцінювалось мною зовсім інакше. Авто перегороджало вхід у вуличку, там втеча була неможлива. Залишилося два виходи бігти назад чи кудись убік. У мене не виникало сумніву щодо втечі в напрямку протилежно від авто, хоча, напевне, це рішення найбільш очевидне. Але там міг бути глухий кут, і поліцейські взяли б мене відразу ж або є ще один варіант вони випрошили мене кількома кулями. Крім того, стіни розташовувалися дуже близько, одна проти одної. І в мене могла потрапити куля, просто відбившись від стіни Навіть якби поліцейські погано цілились через темряву Як шлях до порятунку, мені залишились під'їзди і щілини між будинками Втім, ми йшли досить довго, і вихід із вулички наближався Тож тепер вибирати особливо не доводилось Два під'їзди праворуч і ліворуч ледве розрізнялися в темряві Я маю довіритись нагоді Потім я часто запитував себе, що могло статися зі мною, якби я пірнув у під'їзд ліворуч. Що мене там чекало? Свобода чи смерть? Я вибрав той, що був праворуч. Вирвався з рук поліцейського вправно і без звуку. Втеча здійснилась тому, що я діяв так. А Коста тримав мене ззаду за зап'ястя і комір. Людина переді мною тримала мене, за інше зап'ястя. Раптом я зупинився і нахилився вперед. А коста, спійманий зненацька, похитнувся, втратив рівновагу і впав мені на спину. Я підхопив його витягнутою рукою назад, підняв на спину і шпурнув на агента, який був попереду. На мить обидва поліцейські здивувались, тим часом я вже влетів у під'їзд. Перший постріл пролунав у під'їзді, коли я повернув ще раз праворуч і перебував у безпеці. Відчув під ногами першу сходинку дерев'яних сходів. Спіткнувся, втратив рівновагу і далі вже почав підніматися на трьох ногах, допомагаючи собі однією рукою. Поліцейські бачили, в який бік я повернув і побігли за мною. На сходах з'явився перший мазок жовтого світла що намацає дорогу для переслідувачів. Другий постріл на мить запізнився. Секундою раніше я звернув у другий сходовий проліт і перебував поза досяжністю кулі. Постріл трохи приголомшив, але я не зупинився і продовжував підніматися. Маленький промінчик від кашенкового ліхтарика ривком рухався поблизу мене. Він то зупинявся, ніби прислухаючись, то різко стрибав на всі боки намагаючись намацати мене. Якби поліцейські спіймали мене променем світла, то вбили б, не замислюючись. Однак поки що вдавалось уникати смертельного променя. Я примудрявся на мить раніше вислизати з того місця, яке він висвітлював. Ліхтарик певною мірою навіть допомагав мені визначити правильний напрямок і не стикатися зі стінами. Третій сходовий марш виявився останнім. Тепер уже не було порятунку від проміння ліхтарика, що нишпорив у пошуках мене. У даху прямо над сходовим майданчиком був квадрат вікна, через який виднілися зорі. Туди нагору вела невелика драбина із заліза та дерева, за якою мені вже не сховатись від куль. Промін світла наближався до мене, передвіщуючи мені смерть. Вхід на дах. Спокушав, але я вже не встигав. Переслідувачі наближались, вони взяли б мене просто на сходах. Я зняв капелюха і кинув на сходи, ніби втратив його, коли дерся до вікна. Потім знайшов ручкою дверей, що опинилися переді мною, і натиснув. Двері не піддались, або були закриті, або щось заважало. Світло наближалось до сходового майданчика, Ще трохи і конус, що світиться виявить втікача, тоді кінець. Я спробував ще раз штовхнути двері і відчув, що вони піддаються натиску, і я увійшов і закрив їх за секунду до того, як промінь ліхтарика, торкнувся стіни. Видно було, як наближається пляма, що світиться, і рідшає пітьма. Я дужче протиснув двері. Почув кроки переслідувачів, потім, задихаючись, вигук. Очевидно, світло впало на мій капелюх, Піднявся туди або щось таке, я не зрозумів. Вони пішли в той бік, куди мені хотілося їх направити. Почулися кроки з залізними сходами. Судячи зі скрипу драбини, зрозумів, що поліцейські один за одним піднімались нагору. Кроки затихли. Мабуть, вони піднялися на дах. У мене з'явилась слабка надія на порятунок. Якщо швидко спущуся сходами і вискочу на вулицю. Але вона відразу ж випарувалась. Знизу від сходів пролунав голос. І один із тих, хто був на даху, висунувся у вікно. І прокричав щось у відповідь. Без сумніву, він наказав тому, хто був унизу, залишатись на своєму місці та стежити за входом. Це означало, що на звук пострілу прибігли ще два агенти, які залишались у авто. Тепер я був у пасті. Тримаючи руку на дверях, повернувся і озирнувся. Точніше сказати, спробував це зробити, бо через темряву нічого не бачив, жодного проблеску, начебто я знаходився в абсолютно темному тунелі або стояв у могилі. Я повернувся обличчям до дверей. І тут до мене із запізненням дійшло, що я щось почув, хоч і не розібрав у темряві що. Несподівано здригнувся, я знову розвернувся навкруги. Першу мить я нічого не розрізняв. Потім збагнув, що переді мною щось видиме. Крапка в темряві, червона крапка. Пляма піднята в просторі, наче іскра. Я дивився на неї, боячись рухатись. Іскра теж залишалась нерухомою. Я майже не дихав. Так і стояв якийсь час, дивлячись на крапку, поки не зрозумів, що переді мною. Точніше сказати, зробив висновок і спостереження. Це була запалена цигарка. Якщо довго дивитись на червону крапку, то можна помітити, що вона живе у своєму ледь уловимому ритмі. Почервоніння її то зменшувалось і майже зупинялось, то знову оживало і посилювалось. Ритм її зміни повторював ритм дихання. Отже, тут у темряві хтось є. Червона крапка несподівано просунулася угору на 30 см і знову завмерла. Отже, той, хто курив, підвівся. Рух не супроводжувався жодним шумом. Людина рухалась швидко і хотіла залишитись невидимою. Але він не врахував, що вже знайдено. Запалена сигарка була помилкою. Мабуть, він так звик до безперервного куріння, що забув про блискучий кутик на рівні його обличчя. Я стояв, як загіпнотизований, і не міг відвести погляд, від цієї розпеченої крапки. Наче око змії зафіксоване на мені. Я відчув, як твердіє мій хребет, і по шкірі починають бігти мурашки. Вогник майже погас, очевидно вкрившись пополом, Але наступна затяжка знову оживила його. Раптом він трохи тремтяче рушив до мене. Наближався повільно. Я відчув, як мене охоплює жах але лишився на місці. Що я міг зробити? Тепер блискуча крапка була поряд. Я навіть відчув тепло сигари на своїй шиї. Звичайно, це була гра уяви, але в ефект був саме таким. Мене вражало мовчання людини. Ми обоє мовчали. Я чекав, коли невідомий розкриється. А він очевидно чекав на моє слово. Я відчув, як тремтить моя верхня губа і мало не загарчав. Це був атавійський рефлекс, що залишився у нас, людей, від тварин. Я був у темряві, а переді мною була незрозуміла, неконтрольована небезпека. Як же інакше я міг висловити напругу вистаженого звіра, притиснутого до стіни? Я зробив глибокий вдих, розвів руки, щоб зручніше пустити їх у хід і приготувався до майбутньої сутички. Щось холодне і густе торкнулося моєї шиї з боку, прямо над веною. Металеве вістря злегка натиснулося і зафіксувалося в такому положенні. Воно було гострим, як кінчик руки чи нігтя, і ледве невелике закруглення заважало йому, незважаючи на відчутний тиск, зробити дірку в моїй шкірі. Один маленький поштовх, і воно пробило пену. Але це не рука і не ніготь, а ніж, яким мене могли прибити до дверей одним ударом. Вогник злегка повагався, але цей рух не передався на лезо. Я відчув подих повітря перед моїм спітнілим обличчям, ніби зробили швидкий жест рукою. Однак це була не та рука, що тримала ножа. На рівні очей пролунав тріск. Зашипіла головка сірника і блиснула, як маленька ракета, на мить засліпивши мене. Потім полум'я сірника заспокоїлось і відійшло трохи убік. бік. Обличчя людини, що стояло переді мною, повільно виплило з темряви, набуло об'ємності та видимості, як на фотопластині при прояві. Розділ третій. «То була жінка». Обличчя постало переді мною, ніби освітлене внутрішнім світлом. Типаж загальний для куби. Високі вилиці, чорне гладке волосся, розділене посередині і зачесане за вуха. Губи повні і виступають вперед. Яскраві, наче нафарбовані. Шкіра кольору бісквіту, чорні очі великі, напівприкриті і витягнуті до вилиць. Виражали підступність та загрозу. На ній була шаль. Але не з тих романтичних іспанських, з трояндами та квітами, а темна, без візерунка, з простої бавовни, навіть з діркою. Під шалю виднівся одяг червоного кольору, червоні бавовняні панчохи, які здавались не надто чистими. На ногах дешеві тухлі. Здається, вони були на мотузяній підошві, без підборів. Втім, усе це розглядів потім, а поки що змушений був дивитись тільки вперед, на рівні ножа. Світло сірника відбите лезом потрапило мені в очі. Тим часом тиск на вену біля горла не зменшився. Як їй вдалося знайти вену у цій темряві, мені залишалося загадкою. І ще одна річ. Те, що я вважав здалеку за сигарету, виявилось довгою і дуже тостою сигарою, яка жінка не виймала з рота дихаючи через неї повітрям і з димом. Навіть не знаю, хто з куртів чоловіків зміг би позмагатися з нею у подібній віртуальності. Розпечений куточок, обрамлений пополом, завібрував. Почувся похмурий голос. «Буено?» Я не знав, що це означає, міг тільки здогадуватись про медуляцію голосу. «Ну, що чи що таке? Що подібно?» Кубинка замахала рукою, ніби відриваючи зап'ястя, і знову настала темрява. Вістря ножа залишалась на колишньому місці. Жінці необхідно було взяти новий сірник на грудях, де зав'язалася шаль. Сірник запалився, і полум'я знову висвітлило наші обличчя. Як я зрозумів, незнайомка чекала на відповідь. І ніж свідчив, що вона її отримає». «Заспокойтесь, заспокойтесь, промову я. Мене шукають у кварталі. Я не говорю вашою мовою. І приберіть зброю. Прошу вас». Я добре розумів, що не маю нагоди допомогти собі жестами, тому довелося обмежитись словами, не підвищуючи голос. «Американо?» – запитала вона. «Притиснутий до дверей я тільки рухами очей, спробувати щось пояснити». Агенти, поліцейські, ви мене знаєте? Я біг сходами. Не знаю, як сказати, поліція мене шукають. Жінка раптом заговорила англійською. Це була гладка англійська. Поліцейський її обличчя змінило вираз, коли сказала це слово. Виразне світло засвітилося в її очах. Чому одразу про це не сказали? Я ненавиджу детективів, вигукнула вона. Кінчик ножа трохи відійшов від шиї. «Той, хто проти детективів, мій друг», – додала жінка. Ніж зненацька зник. Не можу сказати, куди він сховався. Можливо, у під'язку. Я глибоко вдихнув. Мені здавалось, що минуло вже півгодини. Хоча насправді хвилини чотири-п'ять. Я не знав, що ви розмовляєте англійською. Здивувався я. Вивчила мимоволі. Гірко сказала незнайомка, коли проводила у ваших в'язницях час, необхідний, щоб отримати документи. Сірник згас, але після короткої паузи спалахнув новий. Цього разу жінка запалила свічку, довгу безформну пляшку, що стоїть у шийці. Світло було слабке. Вона дала мені знак відійти, зайняла моє місце та прислухалась. «Я зроблю вам, що зможу», – промовила кубинка. Переслідувачі явно не нудьгували. Було чутно, як вони ходили по даху, роблячи шум, подібній до гуркотогрому. Кубинка прошепотіла іспанські якісь образи на їхню адресу. Потім вона підняла ногу і натиснула на двері, і опустила шпингалет в отворі на порозі. Двері були заблоковані. Після цього жінка повернулась, перетнула кімнату і підійшла до стіни де кріпилась ганчірка, що очевидно прикриває вікно. Вперше я побачив, як вона ходить. Варто було лише подивитись, як йде ця жінка, і відразу зрозумієш слово «грубість». Не знаю, як давалось досягнути такого ефекту, але її манера ходи була зовсім невиразною. Кубинка не хитала стегнами, щоб привернути увагу, і не намагалась здаватись природною. Вона була дуже ходою, без надмірностей і округлостей. І ця хода здавалась викликом. Вона ставила ногу прямо, не згинаючи коліно, спиралась на неї і виносила вперед другу так само. Я спробував собі уявити хлопця, який ішов без нею, але не зміг. Так ходять люди, які звикли ходити уночі одні. І той, хто мав здоровий глуст, повинен триматись подалі, від подібних перехожих Мимоволі мені подумалось Це справжня удача, що ви на моєму боці, міс Вона відсунула рукою фіранку і витягнула шию Їх там близько двадцяти Багато, як лопів Вам не втекти звідси Відірвалась від вікна і похитала головою Вони і справді хочуть вас взяти Чіко Кубинка витягла з рота не сигари і спрюнула на підлогу. Витягла іншу сигару, добре розтерла її пальцями і прикурила від свічки. «Знаєте місто?» – спитала вона крізь дим. «Я побачив Гаванну сьогодні вперше. Ви вибрали гарне місце для сховища. Куди б ви пішли, якби вам, скажімо, вдалося звідси вибратись? «Я не знаю», – зізнався я. «Мої думки були лише про те, як утекти». Жінка випустила хмару диму. Я спробувала зробити те саме у Джекстонвілі, і зазнала фіаско. Треба мати дірку, де можна сховатись, або покинути місто негайно. Постійне переслідування ні до чого хорошого не приведе, і ви закінчите тим, що опинитесь у в'язниці. Але ж куди бігти, коли довкола одна вода? Кубинка кивнула погоджуючись. «Чому вас шукають?» – раптом запитала вона, кутаючись у шаль. «Вони стверджують, що я вбив жінку». «І те, що вони кажуть, неправда?» «Суцільна брехня». «Ну, це з ваших слів». «Може, хтось інший відбив у вас жінку?» «Я її відбив у іншого». «Тоді треба бути таким ідіотом, як детектив, щоб не зрозуміти про вашу непричепність». Ніколи не вбивають те, що нам не належить Вбивають тільки те, що наше Сходили б і переконали їх, промовив я, засовуючи руки в кишені Жінка спокійно випустила дим Звинувачення серйозне, але найкращого місця, ніж тут, вам не знайти Рубанула рукою в моєму напрямку Тільки не робіть ілюзій, я це роблю не заради вас «А тому що проти них?» Потім вона заговорила іспанською, і очі кубинки спалахнули гнівом. Це був перепочинок. Нагорі знову засувались, мабуть, перестали перевіряти дах. Кроки повернулись до драбини, і почулися звуки, ніби застукали по оцинку вані. Драбина заскрипіла. «Ну, вони ідуть?» – зауважив я. Кубинка відкинула сигарету і, схопивши мене за руку, випалила. «Ідіть сюди, лягайте на ліжко, зніміть піджак, роздягайтесь до пояса». Я не розумів, навіщо потрібна ця операція, але підкорився без зайвих слів. Тим часом поліцейські розмовляли вже біля залізної драбини. Мабуть, старший давав інструкції агентам. Жінка зникла у кутку кімнати. Я почув, як вона витягає, яще я ще зі столу. «Куди ж я поклала помаду?» «Це колись був Моноліто», – казала вона сама собі. Я поспішно зняв сорочку, відірвавши кілька гудзиків. Прислідувачі були дуже близько, можливо, у сусідів, а можливо, поверхом нижче. Вона підійшла до мене і наказала. «Зніміть майку», – я зняв. «Тепер лягайте лицем до стіни», «Ближче до стіни. І хоч би що трапилось, не повертайтесь. Покладіть руку на голову, щоб вони не могли бачити вас збоку. Зачекайте, ми сховаємо вас піджак під ковдру, вони можуть його впізнати». Я відчув, що жінка засовує під мене одяг. Потім кубинка сіла на край ліжка, поряд із моєю головою і спиною. І без жодного попередження, Почала постукувати по спині чимось холодним і слизьким. Я здригнувся не в силах стриматись. Спокійно, прошепотіла кубинка, мало часу. Вона продовжувала швидко стукати по моїй спині. Я повернув голову і побачив, що кубинка намащує мене червоним тюбіком губної помади. Поліцейські вже були у сусідній кімнаті. Ми чули, як вони ходять за муром. Звичайно ж, Детективи ретельно обшукують кожну халупу. Жінка вкрила мене майже до голови. «Тепер лежіть тихо. Не тріться об ковдру. Не повертайте голову». Кубинка понесла свічку до іншої частини кімнати. Я почув, що вона взяла пляшку, і згодом по кімнаті поширився сильний запах дезінфекції. Вона рухалась до ліжка. Я скосив очі і побачив, що жінка впустила кілька крапель, на підлогу та на ковдру Поліцейські підійшли до наших дверей Почали стукати і штовхати їх Кричали щось іспанською Жінка поклала мені руку на спину і сказала Потрібно чекати Тепер ми або спливем, або потонемо Я стежив за нею краєм ока Кубинка взяла шаль і накрила нею голову Потім завела кінець шалі за спину і прикрила рота Повернулася і подивилась на мене. Трансформація була разючою. Загорнута в чорне жінка з нетрів стала втіленням смутку. Це була вдова у жалобному одязі. Змінилась і хода. Повільна, смирена кубинка витягла звідкись чотки і почала швидко і наполегливо перебирати їх. І щось бурмотіти, Злегка нахилила голову вперед. Я зовсім повернувся до стіни і все, що відбувалось далі, сприймалось лише на слух. Кубинка витягла клямку, двері заскрипіли, і почулося грюкання і голоси. Очевидно, вони ставили запитання. Кубинка вимовила «шшш» із докором, але цього було замало, щоб утримати поліцейських. Я дуже здивувався б, якби вони вийшли. Почувся шум кроків по кімнаті, Потім вони помітили мене. Було коротке запитання, яке я легко зрозумів. «Хто це?» – жінка зітхнула і пробормотіла відповідь. Я почув серед інших слів. «Мій хомбре» – повторювала кілька разів. «Мій чоловік» – я був її чоловіком. Жінка замовкла. Настала пауза, але напруга не спадала. Я відчував погляд п'яти чи шести чоловіків, які намагались розледіти мене крізь ковдру. Звичайно, відчуття несприємних я лежав тихо, без рухів, як сказала кубинка. Але ж як важко залишатись нерухомим і ворушити м'язами. Неприємний запах волої штукатурки лоскотав у моєму носі, я боявся, що ось ось почну чхати і приверну увагу поліцейських. На щастя, цього не сталося. Я обережно розкрив очі під захистом руки і глянув на стіну. Вона була освітлена. Очевидно, наближалась свічка. Я зрозумів, що поліцейські хотіли подивитись на мене. Жінка скаржилась меланхолійним голосом, опираючись цьому втручанню. Але вони її не слухали. Я знав, що невдовзі станеться. І справді це сталося. Тінь вимальовувалась на стіні, отже людина наближалась. Тінь побільшала. Я відчув, що людина оглядає мене. І це викликало занепокоєння. Я навіть не насмілився закрити відкрите око. Тінь згорнулась калачиком. Я зрозумів, що людина нахилилась, щоб подивитись на мене ближче. Відчув його подих на свої шиї, Смужку тіла, що залишилась відкритою. Якби жінка... Раніше дала мені ніж, я б стрибнув на цю людину. Ні, то була б помилка. Я розумів, що не пішов би далеко, а тільки до низу сходів, де й чекали на мене біля входу в будинок. У мене з'явилась покуса обернутись, і всьому кінець. Але я цього не зробив. Я бачив, як на стіні піднялася велика тінь від руки. На мить вона затрималась і опустилась. Я відчув, що тягнуть ковдру. Свіже повітря зіткнулося з моєю спиною. Пролунав раптовий вигук і не однієї людини, а чотирьох чи п'яти. Стіна очистилась, тінь зникла. Людина, мабуть, різко відскочила назад. Хтось поставив запитання приглуженим тоном. і Я почув, як кубинка вимовила єдине слово. Вона вимовляла його повільно, майже наспівуючи – Яке чудове це було слово, багато таких слів у них є у мові, але це було дуже мелодійним. «Віруелла», – сказала вона і коротко схлипнула. Хтось хрипко скрикнув, потім важко затупили, через що навіть і ліжко затремтіло. Поліцейські намагались і якнайшвидше дістатись до виходу з кімнати. Потік повітря вигнув полум'я свічки, похитнувши напівтемряву в приміщенні. Двері з шумом зачинились. Ми знову лишились удвох. За хвилину я не рухався. Поліцейські продовжували свій біг вниз сходами. Їх охопила паніка. Здавалось, весь квартал вібрує і тремтить від їхнього тупоту. Я почув, як шум виплеснувся на вулицю і зрозумів, що детективи нарешті пішли. Кубинка поки що не промовила жодного слова. Я повільно обернувся і глянув на неї. Полум'я свічки заспокоїлось. Жінка стояла біля дверей і, схиливши голову, слухала. Я побачив, як вона показала носа, сміючись з тих, хто втік. Потім промовила щось крізь зуби. Я повністю розвернувся і сів. «Чудова робота!» – сказав я. Кубинка подивилась на мене, підморнула невеликим чорним оком. «Непогано!» Зізналась і вона Жінка повернула на місце шаль І знову стала колишньою Дивно, як одна деталь одягу може все змінити Тихо посміючись, вона звільнилась від чоток Відсунулась від дверей І я побачив маленький, жовтий папірець, що звисав із ручки Папір ще хитався На ньому великими літерами було написано Те слово, яке я недавно почув «Віруела». Дуже мелодійне слово. «Що це означає?» – запитав я. «Віспа», – відповіла вона, не морнувши оком. Її постукала нігтем по етикеті, а напис – попередження триматись подалі від цієї кімнати. Загалом своєрідний карантин. Папірець повинен висіти із зовнішнього боку дверей, а не з внутрішнього. Але вони були надто збуджені, щоб звернути увагу на таку деталь. «Я так і думала, що вони вас не зворушать і не будуть перевертати. На це їм би не вистачило б сміливості». «Яка кмітлива?» – здивувався я і сів на ліжку. «Але звідки дезінфікуюча рідина?» Жінка знезала плечима. «Залишилась. Люди з охорони здоров'я забули забрати, коли в останні приходили сюди». «Бачите, на цьому ліжку дійсно померла від віспи людина кілька тижнів тому. Я різко схопився, ніби мене хто й штовхнув знизу, і продовжував одягатись стоячи. Кубинка посміхнулася, бачачи, що намагаюся обтрусити себе пил та невидиму інфекцію. Заспокойтесь, люди з охорони здоров'я продезінфікували та обкурили тут усе, перш ніж піти». Я сама тут сплю і почуваюсь чудово. Принаймні, все вдалося, і це добре. І все ж таки, видихнув я. Добре, що стало відомо про це після того, як справа зроблена. Жінка підійшла до шафи, відчинила скриню і дістала сигару, яку поклала туди перед тим, як впустити поліцейських. Мабуть, сигара згасла не відразу, бо скринька була сповнена диму. Хубинка скинула попіл, постукавши сигарою по меблях. Потім витягла сірник. Черкнула ним і запалила недопалок, випустивши полегшення. Вона знову стала тією жінкою з нетрів. Притиснулася до шафи спиною і сперлась ліктем. «Ви що, курите тільки сигари?» – поцікавився. «Чому не сигарети?» Вона скривила губи. «Сигарети для дітей!» Їх курила, коли мені було дев'ять років. «Чорт забирай!» – тихо скривився я. «Але я і не вдихала», – уточнила жінка. Я сприйняв її пояснення як натяк на хороше, однак гарного у неї було замало. «Я працювала на сигарні у Тампі», – додала кубинка. «Саме там звикла й до сигар». «Можна сказати, що з десяти сигар, які я робила, викурювала одну». Я почав зав'язувати кроватку, продовжуючи дивитись на свою рятівницю. Хотілося її зрозуміти. «Чому ви стільки зробили для мене?» – допитувався. Кубинка злегка знизала плечима. «Та з різних причин. Як я вам уже сказала, я ненавиджу поліцейських і завжди приймаю протилежний їм бік, не намагаючись дізнатись, чому поліція на когось полює». Вона спостерігала за польотом диму. «А може річ у квітах, які я ношу на могилу?» «Що ви хочете сказати?» «Це важко пояснити. Мені здається, зробити щось для людини – це найкраще, що можна зробити у світі». І ще я так само, як і ви, втратила людину, яку дуже любила. Зі мною таке саме сталося два тижні тому у цій кімнаті». Я показав пальцем на ліжко, де нещодавно лежав. Він тут помер? Так, його звали Моноліто. Нас депортували із Майамі за кримінальний злочин. Доволі брудна історія. Поліція шукала нас. Шукала саме його. Кілька місяців детективи не давали нам спокою. Нарешті вони вистажили Моноліно і посадили заграти. Але коли зрозуміли, що він дуже хворий, викинули як собаку. Тому він притягся сюди до мене і помер у цій халупі. Її великі чорні очі говорили сильніше за слова, але інші риси обличчя залишались нерухомими і не висловлювали ніяких почуттів. Я не знав, що сказати, повернувся до неї спиною, заправив сорочку». Як вас звати? запитав знову, повертаючись до жінки обличчям. Моє справжнє ім'я? Я його забула. Мала принаймні здюжину імен, у кожному місті, де я була. Буде краще, якщо я вам скажу, як мене звуть тут. Я Макдія Ноче, допізна, блукаю вулицею, відколи він пішов. Макдія? Мені було важко вимовити це ім'я Воно означає північ, говоріть його англійською Гаразд, отже, північ Я підійшов до кубинки, поклав руку на її плече і з хвилюванням стиснув його Послухайте, північ, не знаю, що сказати вам, як подякувати Квіти на могилу, тихо відповіла вона я перестав одягатись і звернувся до неї. «Думаю, буде краще, якщо я піду. Тепер шлях вільний. Буде краще, якщо ви нікуди не підете. Ви дійдете до кута, вони вас впізнають і схоплять. Чому хочете зруйнувати те, що я зробила? Але ж я не можу залишатись тут усю ніч. Є місце в місті, куди ви могли піти». Ні, немає Тоді навіщо йти звідси? Вона простягнула руку долонею гору, ніби перевіряючи Чи йде дощ На кону ваше життя, Чіко Ідіть, якщо хочете Це ваша справа Але тоді дозвольте запитати Чому тікали від поліції? Можна б зберегти переживання на майбутнє Зауваження було справедливе Чому тікав? Я прикурив сигарету від свічки і не сів на ліжко. Якийсь час ми мовчали. Я з сигаретою, вона зі своєю сигарою. Дві особи в напівтемній кімнаті. Дві задумливі істоти. І кожен має свої проблеми. Вона думала про нього, напевно. А я думав про неї. Першою порушила мовчанку кубинка. «Як ви думаєте піти з міста?» Навіть якщо вам вдасться вибрати звідси Я не знаю, має бути якийсь спосіб Якщо сховаєтесь на острові, чого досягнете? Ви назавжди залишаєтесь баранцем вод Я похмуро погодився А якщо спробуєте переплисти, то на митниці вас схоплять Поліція попереджена Це точно, за портом вони стежать особливо я кинув недопалок. Мені здається, що я мушу залишитись в Гавані. І мені так здається. Але виходити звідси вам не можна, тому що в цьому випадку ви зможете пробути на волі не більше кількох хвилин. Знову настало мовчання. Цього разу його перебив я. Так, я не маю жодного резону залишитись в Гавані, бо не можу довести свою невинність. Підняв голову. Якби така можливість була, я не тікав би від поліції за злочин, якого не робив. Але розпочатав течу важко зупинити. Я залишаюся тут, допоки все не з'ясую. Немає закону, який би заборонив вам це робити, прокоментувала кубинка. Я підніс пальці до очей і почав розглядати, ніби вони мені були цікаві. Північ змінила позицію біля шафи. А ви не хочете розповісти, як все сталося? – запропонувала вона. Все одно поки що нам немає що робити. Тоді я і почав розповідати їй свою історію.